Мешкали на підвіконні та полицях у поперек вікна. До них додавалася роздрукована необтяжлива інструкція по догляду. Особисті речі хазяїна та його подружки було тимчасово запхано до правої половини шафи та на антресолі. В кутку кімнати на підлозі лежав сучасний товстий майже квадратний матрац. Його покривала ковдра аматорські зшита з різнокольорових клаптів. В іншому кутку на столі мешкав старенький хазяйський комп'ютер із доступом до інтернету, яким Поліні дозволено було користуватись за умови оплати всіх квитанцій. То був великий плюс, бо першим питанням по переїзді було саме це – як тепер жити і працювати без компа? Перевіривши обидві свої поштові скриньки, Поліна не знайшла там нічого, крім недокучливої реклами. Вона примружила очі, завмерла, втупилась у крапку на екрані, відганяючи від себе думки про того, від кого воліла б отримати листа, одержати, а потім стисло й однозначно відповісти, що подібної підлоти не пробачить ніколи. За інших обставин вона б почала. Прибирати це помешкання. Видраїли б плиту зі слідами розбризканої олії та кави, що залила конфорку. Терла б старі кахлі, забризкані жиром. Мийку, руду, ванну та унітаз. Тріпала б строкаті килимки, плетені товстим гачком з ганчір'я. Певно, витвори тієї самої майстрині, котра пошила ковдру. Може, заразом вимила б вікна та підвіконня, закопчену кухонну люстру, схожу на перекинуту салатницю. Повикидала б цукерки людяники, що злиплися в піалі на столі, та бляшанки з-під розчинної кави зі старими недопалками. Але зараз на все це у Поліни не було сил. Не було ні сил, ні бажання навіть розібрати свою похапцем складену валізу. Вона повернулась до коридору, повісила на гачок біля дверей куртку, зняла чобітки і знов через кухню пройшла до кімнати, бо справжній вхід туди було загороджено в коридорі шафою. Ще раз перевірила пошту. Нічого. Сотеніло. Не вимикаючи комп'ютер, Поліна побрела до квадратного матрацу. За широкого для однієї тендітної жінки, і завмерла від думки про схожість, аби з чого та аби як зшитої ковдри з її власним життям. Як була у светрі та джинсах, вона безсило лягла на матрас і загорнулась у ковдру, із подивом виявивши зі споду не розстріпані шви а пристрочену синю цупку підкладку що приховувала огріхи та надавала міцності всьому дивакуватому виробу. Це було останнє, що зафіксував її утомлений мозок, поринаючи в сон, як у провалі. Ну, «Тобі, звісно, до лампочки. Тобі наплювати, що я третій день не виходжу з дому навіть по хліб, а їсти не хочеться». Треба б купити якоїсь хімії та видраїти мою нову печеру. Але на це плювати мені. Поки що. Я п'ю у їхній чай і навіть варила спагетті на брудній плиті у кастрюлі з одламаною ручкою. Правда, їсти їх не хотілося. Я запхала в себе кілька тих черв'яків, спостерігаючи, як вони всмоктуються до рота, наче в дитинстві. Але тоді... Я відчувала їхній смак, а зараз – ні. Може, тому що не знайшлося масла? А може, мені просто зараз нічого не смакує? Навіть якщо б це був великий бутер з червоною ікрою на свіжому батоні. То скажи, навіщо мені вставати, одягатись та йти у дощову осінь по їжу, Яка мені огидна? Чи подоместо, з яким не має сил скористатись за призначенням. Ну, звісно, все це тобі до лампочки, бо ти навіть не уявляєш, як це врізатись на повному ходу своєю щасливою посмішкою в брудну стіну і втратити твердь під ногами, а заразом і віру в людей. Тобі до лампочки. І це можна зрозуміти. Ще тиждень тому я сама вважала, що живу в щасливому місті серед щасливих людей. Ой, нічого собі новини. Я би з радістю приїхав тебе побачити і привіз би ікри, щоб зробити тобі великий свіжий бутер і вислухав би твою історію про брудну стіну. Може, навіть видрив би ту Засрану плиту, щоб зварити на ній свіжої кави. Але... Але я зараз в іншому місті, в іншій країні, на іншому континенті. Дивлюся на ідіотські пальми і чекаю команди летіти, куди скажуть. На жаль, не додому, це точно».